acaba acaba de escoitar precisamente a ira da pedra, unha cousa que todos vostedes saben ben, seguro que tiñan xa previsto o feito de que poideran apro aproveitarse ou aproximarse a esa festa que se celebra Precisamente o día 12, a partir das 8 do serán el INO Hotel Campus de Velleterra. Dentro das informacións e novidades que nos chegan dende Galicia, queremos falarlle de, de algunhas delas interesantes. Presenta a cuarta parede, a primeira web en galego, de crítica de cinema. Eh, o Consello da Cultura analiza a ensinanza da música e as artes escénicas. As académicas, <coughs> perdón, da Real Académica Galega, abordan a necesidade de incrementar a presenza feminina na entidade. O, o Cegai lembra nunha xornada a figura de Miguel Gato. Presenta esa cuarta parede, como acabamos de decir, a primeira web en galego de crítica de cinema. A Coruña inicia... A súa semana excéntrica E Escoido que xa me avisan dendo centro Dendo a centro Que precisamente xa temos a nosa comunicación telefónica uh, Con Galicia Boas, tardes. Hola, Boas tarde. tardes Bueno, saludamos a dúas persoas interesantísimas Precisamente a Xulio Simón Que foi o que nos puxo en contacto con Silberte Manso Que non sei se precisamente Silberte Ou nos facilitou uh, o, o contacto con outra persoa Con un arqueólogo, non? No, estamos, mira, Silberte Manso e Xoselois Vilar, estamos os dous Pois, moitas gracias por atendernos eh, Gracillas por dedicarnos este bocadinho de tempo que gracias a Xulio Simón que nos facilitou vos o, o contacto pois poderemos falar dunha zona específica de Galicia que, que, bueno, que últimamente según temos te entendido é, se nos informou Xulio, está medio amenazada de que queren facerlle algún Algúnha deseiba, non? Pois sí, eh, bueno, son moitas as que están facendo, moitas as ameazas, pero unha das máis directas agora mesmo é a instalación de parque eólico co que sú supón de, de destrozo do, do, dos cumes e das partes máis importantes e máis vistosas da serra. Porque, aínda que estamos a favor das energías eólicas e das energías alternativas, eh, a implantación destas energías en toda a serra do noso país Que, o, o que se está facendo co, con este novo plan eólico o que significa é que están elevando eh, os cúmeros dos montes e as zonas de, de, de, de humedade e as zonas máis vistosas unhas pistas anchísimas para eh, levantar xigantes de 150 metros que son visibles a kilómetros de distancia. E hai lugares en Lleiro do noso país que nos consideramos que deberían estar protegidos e, e, e non convertirse en En, en parques industriais, digámoslo así. Julio, ti, bueno, pues eu, eh, a semana pasada non pudestes comunicar comigo porque precisamente estaba na Serra da Groba. Eh, eh bueno, o primeiro que se ve ao chegar ali é eh, unha vista, bueno, que prácticamente se pode alviscar dende Oia ata Fisterra, se non mentía Xoselois. <risos> sí. eh, nun, nun día... Bueno, hoxe había perfectamente toda esa moca dura do miño, pero a parte da paisaxe, desas de vistas fermosas, eh, a serra agocha moitos tesouros que ninguén como o Xilberte nos pode descubrir, porque leva pateado moito por ali e son moitos anos eh, de, de, pues, dirigindo as actividades da plataforma Xos non? Eh, e bueno, outro día pois, descubriu-nos eh, entre eles xos Eloís pois, alguns deses, deses segredos non? que me por exemplo dos, dos muiños naviculares o, sí. que nos podías explicar un pouquinho non? mira, eh, si sí, os muiños naviculares casi mellor explica xo, xos Eloís que é arqueólogo ademais é unha particularidade que temos en abundancia aquí na Serra da Grova é que é un, un vesticio arqueolóxico moi importante bueno, mira eh, Entón, se sí. si prefires pa non pa seguirte, porque outro día falaxes sí. eh, do tema dos, dos cabalos, non? que creo sí. que é outro aspecto moi importante, sí, eh, uh -huh. o, o feito de que, bueno, como en moitos outros sitios de, de Galicia, pois, vense eh, cabalos soltos, pero cada vez hai máis problemas, porque uh -huh. hai poucos pastos, eh, baixan a, as sí. terras baixas, entón, por exemplo, aquí onde estou agora, na zona de de dar mentira. Por aquí pois pues, hai poucos días pois pues, aí na prensa de que mataran varias éguas con Ajá. disparos e tal, no? Pois pues, adiante, adiante. Pois pues, os os cabalos da Serra da Groba, pois pues, é un, un patrimonio natural e eh, etnográfico, dá lugar tamén un patrimonio etnográfico cos curros dos dos cabalos sí. ou cebos, eh, moi importante. Porque, eh, como sabedes en Galiza, eh, temos o privilexio de contar con cabalos salvaxes, cabalos que chamamos Ciber do Monte, sí. que teñen unha singularidade, que son cabalos salvaxes porque nacen e críanse en liberdade eh, no monte, pero teñen dono, todos teñen dono. Uh -huh. Eh, cando nacen a lo, a principios de marzo, empiezan a nacer eh, a toda a primavera pois eh, ao chegar a primavera eh, vanse reunindo todos nos, nos, no que se chaman os curros uh -huh. e xúntanse para, para marcalos eh, eh, para seleccionarlos Estes animais son un patrimonio impresionante porque cumplen unha función ecolóxica no monte porque eh, comen o toxo e comen o que outros animais non comen e permiten que, que o monte conserve e se escume a, a paisaxe que, que vemos, é decir, un monte, un monte baixo eh, decorado con estes animais pastando por ali todo o ano. E despois, antigamente, eh, cumplían un, un servicio moi importante nas familias dos, dos fogares rurais galegos que eran que facilitaban eh, eran... Eh, utilizados para traballar os campos Utilizados para tirar carros para, Como animal de transporte E eran utilizados como, como vehículo de transporte Para moverse por, por os uh, difíciles camiños Das nosas erras e dos nosos povos eh, Coas mudanzas que houve os últimos anos eh, Na forma de vida eh, A perda do, de, dos valores tradicionais e rurais eh, Este animal perdeu ese, ese valor E agora mesmo eh, Simplemente se conserva Eh, como un vesticio que queda ahí de, de un animal salvaje que, que, que, que da gusto ver no monte, pero que no tenga un valor económico. entonces esto está llevando a que esté en peligro, en peligro de extinción porque criar estossos o los eh, propietarios que tengan este escavalo no monte uh -huh. eh, te, están obligados a, a tê los registrados nun, nun libro, nunha asociación que aquí existe de cabalos eh, ceigos da Serra da Grova están obligados a ter un seguro por, por, por cada cabeza porque, eh, como moi ben comentaba Xulio ás eh, veces eh, no inverno, cando lle faltan os pastos no, no monte baixan a, a, hacia ás hacia povos, hacia as aldeas, os lugares e eh, eh, producen danos no, no, nos cultivos e tamén a veces ocurre que son atropelados por algún coche, producen xa accidentes entonces teñen que estar identificados e teñen que estar cobertos por un seguro Agora mesmo, ca, ca, ca nova lei que, que se implantou hai unhos anos de do novo decreto equino tamén están obligados a ser identificados, non como se facía tradicionalmente, que se sigue facendo, que era, como comentábamos, nos curros eh, de primavera, pois coñen xas crias novas eh, e marcan xa ferro, como antigamente, co, co, coa marca o marco do propietario. Agora, eh, obligan, por lei, a, a marcalos tamén con un microchip, igual que se, se marcan os animais domésticos, os cansos, os gatos... Y esto con leva un gastos que al final son superiores a que vale o propio animal. Sí. Entonces esto es un, un, un problema que, que está produciendo que que a xente que ten animais eh, no monte, se esté desfacendo deles, eh, está baixando moito o, o número da cabana FEB no monte. Eh, si estes animais aparecen no monte, desaparece unha especie, un cabalo de pura raza galega, en estado libre, ceibe, porque, ainda que ahora hai organizacións ou asociacións que se adican a, a criar estes animais en cautividade, eh, non é o mismo. Claro. Eh, estes animais salvaxes son un patrimonio eh, do povo galego, son un patrimonio etnográfico, porque, ligados a eles, está esta festa que, que xunta moita xente eh, nos curros, eh é que é unha tradición milenaria porque eh, eh, temos testemunhas eh nos petroglifos que teñen a tra 4000 anos de cabalos gravados, entonces eh, isto danos a entender que os nosos antepasados xa de algunha maneira curravan estes animais, e xa se aproveitaban destes animais. Então sería un unha gran perda que desaparecesen estes cabalos do monte, este patrimonio natural. Precisamente na prensa pois comentábase que podía influir bastante no, no, no, no curro de, de, de Sabucedo, creo que era o feito de, sí. de todas estas aguas que apareceron mortas o uh -huh. outro día, non? Sí, sí. e, e bueno, dentro das actividades da, da Plataforma Sosgrova o día 20 hai unha marcha creo que programada, non é? Eh? Bueno, sí, o día 20 temos eh, unha marcha programada, pero dende eh, de outra plataforma que, que se creou agora, que se chama Plataforma pola defensa da Serra do Galiñeiro, que é a, a, a Serra Xemelga da Serra da Grova, que temos uh, no outro lado, uh -huh. do Balmiñor, eh, que tamén está ameazada polo mismo peligro, eh, pola implantación de, de un parque eólico. Entón, creamos entre un montón de asociacións, ecologistas, plataformas veciñais, comunidades de montes, asociacións eh, de veciños, eh, asociacións culturais, esta plataforma para defender a Serra do Galiñeiro xunto con os clubes de montaña, montañeiros celtas, montañeiros de Trevinca, eh, todos xuntos organizamos unha marcha para reivindicar eh, o patrimonio natural e o patrimonio arqueológico eh, da Serra do, do, do Galiñeiro. Esperamos eh, concentrar ali a, a moita xente para, para denunciar que, que, se que se está especulando da maneira que se está Co, co, con o seu patrimonio natural, que é un patrimonio que ten miles de anos eh, que as transformacións que se están facendo nel van facer irreversibles os, os danos que se lle produzan. Eh, penso que deberíamos pensar moi moito eh, a forma de explotar os nosos montes. Sobre todo, temos o, o exemplo este en concreto que falamos ahora da Serra Ogalinheiro, eh, é un, unha serra na que temos unhos grandes valores eh, patrimoniais, As comunidades de Montes de Vincios, por exemplo, están funcionando dunha forma exemplar, eh, usando eh, o monte de forma tradicional, cultivando cogumelos, ponendo madeiras nobles, tratando de, de, de criar eh, gando cebo eh, de, de calidade, de rubia galega, os cabalos de pura raza galega, eh, en fin, que os usos que ten o monte de, de por sí de toda a vida eh, eh, e que, eh, que armonizan o funcionamento Que, que, que se levou durante anos e séculos no monte, eh, non ten por que ser cambiado ou trocado por, por, por un uso industrial que o que vai a producir beneficios para a xente allea, incluso ao noso territorio. Por certo, é curioso que o ligados que aparecen sempre os incendios forestais cos, cos parques eólicos, non? Bueno, eso é, eh, vamos a ver eh, Comentábamos onte con unos jornalistas de portugueses Que viñeron aquí ao Valmiñor a, a nosa asociación, o Instituto de Estudios Miñoranos, a facer unha reportaxe Sobre, sobre outro tema Comentábamos que, que, que Temos dos problemas comuns Muy semelhantes que son ordos incendios eh, si miramos con un pouco de perspectiva vemos que se están cumplindo que hai coincidencias e coincidencias son que eh, en estas cerras eh, tan, tan interesantes tan bonitas que deron de comer durante moitos anos a moitos povos eh, eh, que agora se viron abandonadas por los, por los cambios de uso e eh, Pues casualidades arderon todas o están ardendo todas. Eh, pasado un, un tiempo no uno muy longo, eh, de, después de los incendios, vemos que son utilizadas para eh, implantar parques eólicos con un terreo super barato, é dicir, eh, atópanse con un chan, digamos, industrial a, a precio regalado para producir unhos beneficios a empresas allías que, que é impresionante. Eh, poden ser casualidades, pero non, despois de, de estudiar moitas cousas, de ver moitas cousas, xa non creemos moito nas casualidades, sabemos que cando hai tantas coincidencias, algo, algo de haber, algo de haber. Non podemos eh, decir, eh, porque non temos provas, de quen que ima o monte pero efectivamente hai un montón de coincidencias que nos levan a a, a, a, a ser suspicaces a ser suspicaces a ser a suspicaces de que bueno que arde, arde moito o monte eh, e non é por casualidade porque eh, noutros sitios non arde o monte sí. eh, eh, cando empezan a avistar aquí por que arde de aquí por que non arde pues empezas a ver esas, esas casualidades e, en fin, penso que non estamos moi trabucados por, por esa zona concretamente tamén se eu li, ou nos liamos aquí unha noticia de que un alcalde fixera que, mm, bueno, que, que se deixara explotar unha, unha, unha finca un petróleo unha de kibis exactamente Bueno, ahora, mira, esto paso che a Xoselois, que te vai a comentar que elois é un gran orador, e vaixe comentar o tema da finca de Kibis. Sí, Parte finca de con Kibis. Xoselois Vilar, arqueólogo. Xoselois Vilar, boas tardes Xoselois. Benvido a esta nosa pequena tertulia na que nos acostumamos os dous xulios e maestí. Moitas gracias por atendernos. Boas noites ou boas tardes, depende. Noites claro, xa, claro. claro. Estamos, sí. en, estamos entre luz e fús. Eh, Xuilio, eu desaque de de Combarro, pues, quería decir que teño diante de min un pequeno tesouro que, pues, que, me, que me regalou aí uns días, pois pues, Lois. Así. Ah, que é un, un tesouro que contén moitos outros tesouros, que é un libriño que fixo con ilustracións de Pepe Carreiro e que se titula Os nomes do mar de Bayona a Panxón. Anda. Porque é increíble, pero este home pues, pode recorrer toda a Ría de Vigo. De, de pedra en pedra eh, non eh, coñece os nomes de todas pero non só as que están a simple vista senón as que están tamén no, polo fondo do mar no? hai os cons que dinos manilleiros ah. pero, pero bueno, primeiro que nos fale dos eh, bueno, dos miños naviculares e tal, e logo se, eh, vos parece pas, pasamos ao tema da, da toponimia ou da talasonimia eh, ou como se denomina os nos tomponimos no mar, non? Veña, pois adiante, o que queirades, temos tempo de abondo que inda, de momento as noticias bueno, a, a publicidade aínda non nos a non, tanto, non nos apreta. Eh, bueno, con respecto aos muños naviculares o que dixo moñe na viculares eh, a riqueza arqueolóxica que hai nestas serras, a parte dos aspectos patrimoniais dos do que vos falaba Silverteante, tantos cabalos a de puras razas alexas como a paisaxe, como a xioluxía, como moitas máis cousas. Resulta que na Serra da Grova, no que é o conjunto da Serra da Grova, está o panel de, de arte esquemática eh, millor, tanto en tamaño como en calidad, de que hai na Península Ibérica. O sea, non falamos de daqui do Valmiñor, que son 140 e tantos kilómetros carados da Península Ibérica, eh, un panel de 15 metros de largo por 5 de ancho, con 72 cabalos representados. E iso ah, está... Sí valorizado pola comunidade de Montes pero abandonado completamente pola xunta e, e polo Conselho na mesma Serra da Groba que decides dos munhos naviculares a pesar de haber en toda a fachada atlántica sobre todo nas rías baixas a a altura de, da Costa da Morte haber unha grande densidade de petroglifos sí. de, bueno, de gravados rupestres que teñen tre, tres, cuatro ata cinco anos a nosa zona ten unhas características especiais Por o tipo de motivos que se representan. Un son os reticulados, o sea, son o, como se fosa un tabuleiro de xadrez, pero grabado hai 4000 anos que se dan que a zona nuclear e a Serra da Groba hai máis densidad aí que en, que en pasando de da rede de lixo para o norte já non hai ese tipo de representacións. Non sabemos se é unha cuestión ou en a cuestión de tradición cultural danse no norte de Portugal eh, no Valmiñor e eh, remata no, no sur da Ría de Viejo está a maior concentración na, como dicen na Serra da Rova pero despois o que hai e que miramos na, na excursión que fixemos outro día pola rova con xente do curso de toponimia que veo de, de Pontevedra son muiños naviculares de soporte fixo que clareando isto que parece moi complexo a maneira de moer con moas circulares que hai nos nosos muiños hidráulicos nos muiños mu muiños do ríos de esa forma circular introducirse en Galicia un pouquiño antes da chegada dos romanos, aquí os romanos chegaron por los 150 antes de Cristo aproximadamente, en o século IV, V antes de Cristo, nos yacementos nos castros e eh, a aparecer eh circulares, antes de moer de esa manera circular, unha muga en riba doutra, que despois aumentou de tamaño e levou os ríos, moíase un muiño, se moiños e se chaman de vaivén ou navicular, o sea, unha man de pedra sobre unha superficie fixa que ti machacas e a, que adiante e atrás vas convertendo o gran en relón e o relón en farinha para poder fazer o cereal, o trigo, o centeo, a vea, para facelo panificable. Eses moños están en presentes presentes en Galicia dende hai pouco máis de seis mil anos cando chegou aquí a eh, agricultura, a jandería, o que se chama o, o neolítico, non? pero esos moinhos aparecen soltos nos poboados do neolítico de aí cinco semillanos aparecen soltos pero a característica entre Camiña e Valença no norte de Portugal e, as, e, e o Morrazo pero tamén coa concentración nuclear nos montes do Balmiñor, na Serra da Grova nos montes do Mauxo e que aparecen con soporte fixo O sea, en vez de ser a pedra transportable, a pedra de 10, 15, 20 kilos que podes levar para casa ou levar para un museo, están na rocha natural, na rocha eh, madre da serra, non? Pero que pasa con estes, estes muñes naviculares? Que aparecen en sitios raros, no sentido de raros, de sitios non aptos para ser habitados. Outro día visitamos eh, a Beira do Bar eh, nun cantil, onde bate o vento continuamente 21 muiños nunha pedra, na Serra da Roba estivemos visitando muiños a máis de 600 metros de altura. Esa é unha característica que ten. E outra característica é que na mesma superficie dos muiños naviculares, nun 30% das superficies aparece arte rupestre. Aparecen marcas de pés, aparece un luxerva, aparecen círculos concéntricos, aparecen, aparecen microcoviñas, então Eh, perde o sentido doméstico ese moño e eh, ten que ter un outro sentido que casi se nos se escapa que teoría hai? E son análisis feitos por un catalán por Jordi, eh, por Jordi Juan Tres Serras eh, cando se moía unha planta esa planta ten una, un componente que se chama fitolito fito e pedra, elito e planta que quedaría, o que puido quedar, nos, nas microfisuras do granito. Cando estes muiños en vez de estar o aire libre, ter o fondo da superficie lavada polos agentes meteorológicos pois polo vento, pola chuvia e cando está dentro de Covas, en Os Novas Miñor temos catro casos dentro de Cobas podense estudar o fondo destes muiños e, e o que nos deu, un dos fondos destes muiños foi unha planta psicotrópica que o un Alejo o, o Beleño en Castelán que altamente psicotrópica, ten atropina, yosiamina, de, de ten varios componentes que o que se quer relacionar o que se monta unha teoría en riba disto eh que o que, o que se pode facer é decir, bueno, aquí había uns un ritos de tránsito, un ritos de paso, eh viña xente mosta pa aquí cando pasaba da idade moza, idade adulta e tiña que pasar por isto Home, non está aseverado completamente isto pero que é a explicación que lle, que lle queremos topar esa o que fora para moer pigmentos para moer minerais pero non lo sabemos entón esta é outra das características da serra é precisamente on, a seiscentos e pico metros de altura onde estes moinhos moinhos naviculares ora queren poñer unha multinacional xaponesa no, ter no, no terreno industrial máis barato que topan no mundo, pois eran, na Serra da Grova, 2 mil metros cuadrados por 12 millóns de euros o ano, ou sea, un por 24 millóns de pesetas, san, ah, o sea, unha auténtica miseria, van a colocar moiños en riba, eh, que non van a beneficiar absolutamente en nada o Valmiñor, isto desde a plataforma nosa o que nos deixamos completamente, e coas nosas alexacións, o que fixemos foi botar abaixo xad dez moiños, eh, iban 21, agora van agora 11, algo fixemos e vamos a continuar a luita porque agora vamos a expoñer estes aspectos culturais que se fose o mi partido que estaba antes da Xunta de Galicia sí que nos fixo caso a nosas alegacións moito dubidamos que a Dirección Xeral do Patrimonio riada polo PP que non faca caso de nada porque o patrimonio non lle importa absolutamente nada e falaba desde un momento desa de finca de que eso, tamén meter a la ropa. É iso que queria decir, que che atende so, a experiencia de que unha finca aí pois pues, ademais o, o Xuel deulle a razón o o, o alcalde do PP en vez de parecer un fiscal que es a fiscal natividad Fernando Iguirriarán, la fiscal sí, sí. de medio ambiente e de patrimonio cultural para la provincia de Pontevedra da toda impresión de que abogada defensora do alcalde. <risas> no, pero que de verdad que es deprimente estar no século 21 con este tipo de sentencias, eh. Eh, vamos a ver, é unha finca de Kiwi de 300.000 metros. Ela, no escrito que temos o no noso poder, recoñece que a finca de Kiwi non ten ningún tipo de licença para, para empezar as obras. Ese é o primeiro delito xa pero que depois da finca de Kivi faise enriba dun cemento romano presumiblemente unha vila romana ou agrícola ou para explotación da riqueza aurífera da Serra da Rova que temos catalogados máis de 40 sitios en minas de ouro romana na Serra da Rova unas de maior porte unha ten un kilómetro de largo e outra ten 15 metros de diámetro dependendo se eran captacións ou eran xa explotacións en serio e había tamén un petrolifo máis un petrolifo moi característico, sin ser unha exuberancia de motivos representados, estaban en xisto, que o 99% dos petrolofos do noso país están en granito, estaban na cara vertical do xisto, que tamén isto é es moi raro. Pois pues, o petrolofo, que además o petrolofo por a lei do patrimonio cultural de Galicia é ben de interés cultural nada máis coñecerse por, por lei, é a máxima protección que ten na, na, na nosa lei, pois foi destrozado polas máquinas sí. cando era parcialmente recuperable avisamos o presidente de Montes que deu o permiso para fazer a obra Man. que presidente de Montes conselleiro de urbanismo tenente de alcalde e vigilante forestal da zona A mesma persoa pois foi avisar onde estaba o xercemento romano catalogado, que non é de xercemento catalogado no inventario da xunta de Galicia eh, xa me unha que estaba Petrolifo, e o día seguinte o que fixeron foi plantar kibis só, exclusivamente, en riba da vila romana para acelerar os traballos de destrucción. Okay. Non fomos xerberte, mas xa fomos declarados de prona. a nosa fiscal non nos chamou para nada Me, me, Entene, me... bueno, o da Vémosla o da... mandar pro correo O da sentencia é da o... cidadanía sí, no sí. século XXI Si, sí, ademais é unha, unha páxina donde, donde se pode ver, non? Si, sí, nos temos a colhada en a página nosa De sobrava, e alí podes ler o escrito É que a Antilea A máis cita con toda a cara Artigos dos 200 hasta 9 224 do Código Penal que se conhece o Código Penal e os leis, bueno, a ver, entón isto, esta señora interpreta o Código Penal, parece non moi ben, pero que interpreta a favor do cidadán e a favor do patrimonio, pero non a favor dun alcalde que está facendo o contrário, que nos dique as pedras que non te interesan a él e alude como a sempre os postos de traballo. Que pasa? Eu conto o exemplo, non é porque esteamos ahora en esta radio, se si nun país máis ou menos normalizado, como o País Vasco, Cataluña, Suecia e Inglaterra, Un, un millonario, un multimillonario que está montando a finca de Kibis se dentro da súa finca de 300.000 metros atopa unha vila romana de 2.000 se, fai un balado perimetral da vila romana, escava e orgullo da súa plantación claro. pois aquí é o contrario unha vila romana que aparecían os, os limiares das portas, ánforas tégula, cerámica e, a mampostería dos muros e arrasa completamente, además na sentencia contra outra, contra outra mentira fiscal, di que hai roturación do monte, no hai roturación e construcción civil, hai alxives balsas para, para rejar e hai construcción para guardar ferramenta, tu dixo, que iso ela omite unha sentencia, di que non hai ningún tipo dixo, e xa, o colmo é que... Eh, se si hai unha sentencia que di que non ten licencia esta obra, o alcalde ten que castigar a un elemento foráneo que ven a pedir unha terra para, para edificar para traballar sen permiso do, do alcalde pero como están totalmente en connivencia e isto é oeste americano, isto non é, non, non, é que non é, non é un país normal máis ben oeste porque hai cabalos ao lado non? bueno, os cabalos se a llevar, pero a veces é máis cabalos que vai enriba o que está de baixo. Este, este é o caso, además non, sí, sí, sí. este é o caso eh, que sí. quer dizer que oh, a cultura ecológica a sociedade civil está desmontada non en van foron 40 anos de dictadura e 30 anos de falsa democracia que levamos e non hai un aparello crítico cidadán, entende? Sí, ese, pero... ese é o grande problema que temos Hay... un un país normalizado, un país con aparello crítico suficiente, non permite esas atrocidades, pero que somos catro e sempre os mesmos que temos que estar defendendo isto Quería, quería facer un inciso e eh, eh, insistir tra no, tra no traballo que estás a fazer pero que non está posta en valor precisamente a Serra da Grova, nin tampouco esa zona de Santa María de Oio nin a Xabarix, por exemplo, o petroglifo do cabalo de Uteiro, do, do, dos rameiros aquí, ali en Xabarix, bueno, hai te eu teño coñecemento de algúns deles en que realmente sí. me irmán levoume aí De, de, de, bueno, pois pues, cando nos atopamos e temos un poquinho de lecer e de vagar pois pues, achegámonos esa zona de certo hai cousas que cada vez que nos achegámos aí eu descubro mmm, verdadeiras preciosidades enormes eh, digo, moitas veces eh, se si os catalás tiberan isto seguro que xa farían un, bueno, bueno, bueno. un un, un... <risas> Mira, un parque, aquí un parque temos tecnolóxico miles, ¿no? miles de coviñas coviñas é o motivo máis simple que se pode grabar un petrolifo é un buraco sí, sí. feito nun petrolifo sí, sí, que sí. poden ter tantos 6.000 anos as coviñas o tempo das mamas como poden ter, como poden ter 200 ven sí, sí en Cataluña en Suiza para ir mirar un petrolífero de Coviñas ponen xe sete kilómetros polo monte un cartel e casi te cobran por aparcar e por ir miralo no, e aquí ca non, cobro, auténticas cobro. xoias obras de arte sí, sí, o aire libre sí. millor que moitos cadros que están en condición de temperatura e unidade aceptable dentro do museo pero están o aire libre pero é que as autoridades Es bueno que no hay político, ¿entiendes? lo que hacemos, sí. no es político son gente que se mete a cobrar un soldo y <risas> piensa que ha fallado. Es ¿no? una tristeza. a Cerra de la Roja concentra... Concentra dous, dous sete laberintos que temos en, en Galicia. A Serra da Arroba concentra o mellor panel de arte esquemática da Península Ibérica. As características de ter a maior concentración de reticulados que se coñecen en Europa. Todos isos alcaldes que e ten o, os 1 e 2, 4 ou 5 barcos que temos grabado na nosa arte rupestre en Galicia están na, na Serra da Arroba, están no río Vilar, un barco impresionante con trece ou catorce servidos en riba, cun dinamismo que non acaba nin a, nin a pintura eh, esquemática, nin a pintura valenciana, a pintura levantina, pois non hai maneira. Bueno, que, es... é, é, mira, un, un, dando unha charla antes das visitas que facemos nocturnas no monte, damos sempre unha charla dunha hora explicando arte en covas de toda Europa e, pois, arte que hai aquí no noso país. Estado o conselleiro, sei se era de cultura ou de incultura, non sei de que era, do consello de olla, e dixen que Dixen públicamente ali, es verdade, que os cento e pico petrolífos que, eh, que hai no Consello de hoy, un Consello de 83 kilómetros cuadrados, que todos eran da roda que estaban abandonados. Levantou a man e dicindo que iso antes de que acabe a legislatura, iba a estar todo musializado. Home, pois quedan cator meses para a que me acordou outro día, vou chamálo, chamase Balvino, di dí Balvino, que <risas> Balvino non fixete absolutamente nada. Te acórdate que te incomodaches aquel día, va? Ah, pues que te acorde que eu non minto nunca, voya non minto nunca, sobrava minte nunca. Son realidades palpables, o que pasa que sobes atrapallada que vos metedes á política eh con falta de reflexión, e a falta de responsabilidade total do que está facendo, porque a política concíbese teño 100 millóns, 90 para soldos, cinco para desagües e cinco para facer festas. A, a política é moito máis que iso claro, é que eu que estaba non sei se eu mellor confundo ou me, me, me erro non o feito de que non poñen en valor ese traballo tan importante que existe aí, por o feito de que, bueno, pues que hai viñeiro a nivel europeo para, para ese, ese traballo de conservación e de posta en valor Tenho entendido. Si, sí, pero Angela Merkel ve o pouco ainda, tiña que, decir, tiña que vir aquí a Jalice, mirar onde se meteron os cartos que mandaron os alemánios, os holandeses e os suecos, se si os miran, então a tiros a todos. Claro, porque iso é penoso a maneira de distribuir os cartos e usos que se lle deron, entendes? É autenticamente penoso. E ademais, se non hai para musealizar eh, un xacemento, unha zona arqueológica non hai medio millón de euros, un millón de euros ou 200 mil euros hai menos recursos, pero o, o, o recursos económicos súplenos con imaginación e con traballo o, millor, o único que falta é unha máquina de, de rozar a erva limpálo e telo presentable como estaba hai 4 ou 5 mil anos e o que fai falta é unha superestructura lingüística de ir e saber explicarlo, nada máis fai falta, falta unidades didácticas que son folios fotocopiados e artellados antes, non fai falta grandes sobras nin... Eh, ni cidades da cultura de 80 mil milhões de euros, non faz falta nada disso. Sí, sí, Se non hai recursos, pois hai, e o que tem que checar é o povo, a xente é, é. é o melhor arda que hai do, do seu património. A, a parte do recurso turístico, pedagógico, o melhor recurso que tengo patrimonio património é o recurso identitário. Sim. Num país que estamos tan de, tan depreciados de, eh, simbolicamente, todos... Tenen ustedes o millor petrolifo de armas de Europa, están aserrados a liñeiro onde queren plantar ahora trece muiños de 160 metros de altura a cotas superiores de 600 metros, que se van a mirar desde Portugal desde Nova York, os muiños, entende? Pero ese petrolifo de armas está no maior completo abandono. E máis, a xunta de Galicia fixou unha obra, eh, este bran, tivemos que denunciar que temos que dedicarnos, en vez de, de espallar a cultura e ser pedagógicos e didácticos, temos que dedicarnos a denuncia todos os días. Pois, o chefe forestal de distrito aprobou unha obra sin seguimento arqueolóxico e coa maquinaria riba dos en riba dos petrolifos de armas. Mándale. Pero é o que hai, non hai outra cousa. Que non... Isto non caminha, entende? Isto non caminha. Xulio, bueno, pregúntalle su... algo máis que... No, eh, eu que, non sei, ti dirás o tempo que temos, temos, temos un, un o, máis. Do, o tema de, da e da, da talasonímia, a verdade é que ten moito que contar tamén xos eloís Eh, non sei se si prefires deixarlo para outro día ou mellor non, non, non, este é como un libro aberto, polo tanto podenos eh, explicar todo o que nos bueno, este contacto no, non pode desaparecer, e eh, temos que volvar, voltar a, a recuncar eh, charlar, charlar novamente con el, posto que seguro que nos dirá algunha cousa tamén um, con respecto á zona da Baixa Limia na que precisamente tamén elis atopan algún tipo de estes de, traballos que o É que José Lamela nos falou Nalgún momento Deles de, de tamén Eu mira, sobre, sobre a toponímia Vamos a ver eh, Por, por moitos motivos Un dos motivos é eh, Que temos un territorio moi articulado Orográficamente Hai vales, hai montañas, hai ríos, hai de todo Por pola división da terra que non quedaba o, o vinculeiro, non se quedaba con todas as terras había cinco fillos e unha leira tiña mil metros pois eran 200 metros eh, dividiuse a terra eh, porque levamos habitando esta terra durante miles de anos sin valeiros demográficos tenense mantido tamén eh, os topónimos por estes motivos e por outros temos, calculase que en Galicia pode haber entre 2 e 3 millóns de topónimos Pero claro, os que están registrados no Catastro, porque hai propiedades, están registrados, pero a grandísima maioria no monte onde non hai propiedades, no mar onde non hai propiedades, o nome coloquial que se chaman a casa, as veixas que cultivas, eh, eh, vans a perder o ritmo que imos polo despouamento, pola desvinculación coa terra, vans a perder alá para millón e medio de topónimos entón o que fixemos foi unhas charlas en Vijo outras charlas no Valmiñor outras charlas en Pontevedra imos facer despois de agora no mes de marzo unhas en Ourense para captar a tensión de conselleros, comunidades de Montes onde le veio unha alegría porque despois das charlas de Pontevedra chamou varios mozos dunha asociación cultural de queremos alejo dai de, de Souto Mayor que queren motu propio eh, recoller a topónima de Souto Mayor van a facer un favor a eles mesmos porque okay. é topónima que se vai perder Canto morra, cada vello que morre, morren topónimos con eles. É o que vos decía antes de arqueología, o valor identitario e o valor para estudo que ten. Cando se fixo o informe de impacto medioambiental para a Serra da Jroba, eh, que era un, un informe feito a medida do que quería a empresa para machacarnos a, a serra, eh, o maior focho para cazar lobos que hai en Galicia, que ten 1500 metros de paredes, está tamén na Serra da Jroba. Pois metíanlle de pistas por riba, 4 moños en riba do focho. E a empresa, unha empresa de Santiago que non entro de decir quen é agora aquí unha empresa moi vinculada co poder eh, obviaba completamente eh, o maior foxo de lobos de Galicia pois chama o foxo pedriño saben non todos os vexinhos da aldea do lado que esto roña E ao lado estaba daquela o maior laberinto grabado que había no mundo, cun metro e de diámetro que se chama a Cruzada, o topónimo estaba dicindo que está chea de cruces, efectivamente, igrexa católica que cristianizar a pedra con 120 cruces en riba de distintas épocas e obviaba tamén este petrolifo, o sea, era unha era unha información manipulada para poñer un parque en riba porque total os que iban a cobrar eran uns un xe Pois bueno, eh, O que xixiamos facer con esta jornada foi eh, captar a atención da xente porque dentro do, do Instituto Estudio Miñorano xa fixemos a recollida, por exemplo, poñemos un exemplo, e o que teña lápiz de papel que divida, Roberto Rodríguez Álvarez recolleu no Conselho de Olla, que son 83 kilómetros cuadrados, recolleu 9.950 topónimos. Salen cantidades eh, inxentes de topónimos por kilómetros cuadrados as maiores densidades do mundo, que se perderían, pensade que de esos 9900 picotopónimos, o mellor, o 60% nunca chamais estiveran escritos. Roberto Maixeu recollemos a liña de costa o que vos decía Xulio que se chama talasonimia, os nomes do mar talasos aparte de ser aguas quentes dadas en balneario, de balneario son tamén os nomes dos topónimos talasonimia, pois recollemos en 60 kilómetros liñais de costa máis de 1200 topónimos é unha alegría despois de facer un baleirado documental de todas as cartas náuticas de roteiros portolanos, libros de faros libros sobre topónimia marítima desde o século 13 recollemos eh, 400 topónimos escritos nun papel eh, máis de 800 sin recoller nunca que escoites eh, rapapandullos que nunca se escribiu de ningún lado o serrón das laranxas nunca escrito o nunca escrito está recuperando para os séculos XXI vin... anda, algo pasou que en moi poucos povos do mundo se lle dá, se lle dá a precio Cunichán, ah, por certo, eh, eh, o sea, toda to esta toponimia a que te recibes é precisamente dende de, de, de a guarda hasta chegar a, a, a Río de Patos. Como. A, a, de, de dentro do río Miño, a Praia de Patos, tanto toponimia fluvial do, do río Internacional que temos, a liña costeira rectilínea de 25 km a Tocavo Silleiro, e pois pues a liña máis rota, máis articulada, que a Baía de Bayona, Que, que Monteferro hasta entrada sur de Ría de Viejo. Dentro de Ría de Viejo non entramos ainda está recolhendo Iván Sestayalo eh, nos estamos recolhendo estamos recolhendo a Ría de Pontevedra tens que recoller con xente de 60, 70 e 80 anos porque son fósiles xa a sí, introdución sí. dos GPS nos barcos levou sí. a que a xente non teña que aprender eh, os nomes do fondo do mar porque ata sonimia, decibo, xil, a eh, sonímia eh, non é só o nome das pedras da franja intermareal sí. a superficie do mar ten nomes porque o mar está zonificado o fondo de mar, do mar ten nomes e os montes de alrededor También. eran montes que os marinheiros lle daban nomes para crear líneas imaginarias que se, se, que se cruzaban nun punto concreto hmm. que están sinalando debaixo da agua a 10, 15, 20, 50 brazas, puntos de pesca ou puntos perigosos para navegación ou barcos afundidos para pescar. Esa. Entón, isto tamén echábamos para a e por suposto os, as instalacións e, a, e as pobacións que hai á beira do mar que están feitas e un creadas en función do mar tamén e chamamos paralasónimos. Eu eu tive a sorte de, de pescar no, no tempo mozos precisamente no Grobe cun, cun familiar que tiñamos que chamava Pepe Pról, su precisamente eu acordábame de ese, de nomes de que que me mencionou um, alcons do do mar do, do mar que ele dicía é que que por certo um, tiña nomes um, algun deles feiteiros como poetas a decir precisamente nomes que que que, que en algun a cantoprima é poesía. Si sí, sí, sí, sí, sí. formas das pedras, os cores, animais Si, sí, bueno, iso hai para, homen, demos dúas charlas de talasonimia, de dúas horas e media cada unha en Pontevedra, son cinco horas, hai para falar de talasonimia, pois sí, sí, eh, sí. vamos a falar disto no Congreso de, de Ciencias Onomásticas, Congreso Internacional de Ciencias Onomásticas, aí en Barcelona, do, entre o día 5 e o día 9 de setembro, iremos presentar aí unha comunicación de 25 minutos sobre a talasonimia do, do noso digamos que poñerte en contacto con Santi Veloso que en, en Ponte nas Ondas está a recoller precisamente cousas dos nosos antigos e nosos antergos Conoecemos, somos vecinos aquí do Valmiñor. Ah, bon, bueno, entonces xe nos fai falta que, que Está que no colexio do lado da miña filla máis vella, todo lado, está no terreo pues, de Durón, o conoecemos. Pois pues, pues precisamente está de, casi no mérmo labor, non? Está ben, está ben. Recoller, polo menos, eh, un traballo que os nosos antigos, eh, os nosos antergos fixeron e, e, e, e continúan mantendo non. E que o que estás ven a decir e a, de e a declamar aquí precisamente con, con estas túas verbas tan graciosas O feito de que mmm, cando morran os nosos antigos seguro que morrerá tamén esa... A memoria, eh? a memoria da terra porque nos desvinculamos completamente de Con esta crisis eu creen que íamos a volver, pero as terras van a limpálas e a marcálas, pero para vendêlas, non para traballálas. E mesmo no, no tema do mar, pues comentabas outro día que agora, claro, os marinheiros que venen son todos de fora, peruanos e tal, que non lhes interesa. No, xente de aquí non, xente daqui, non, prácticamente, os mozos novos, antes da escola, escola Náutica Pesqueira de Ninho, estaba xe de xente da Guarda, da, de Canga, de Moaña, ora hai catros trancheiros ali a aprender e nada máis. A xente de aquí non sei, prefiro estar no paro que, que ir ao mar. O mé duro traballo do mar, pero e eh, eh, falar con un marinheiro deste isto é, é un sabio total eh? é impresionante sí. os centos ou miles de datos que ten na cabeza porque eu cando vos digo por exemplo a fanequeira de melloró, él sabe que ten 12 brazas de agua por riba sabe que marca María da Manta Roca e Alta a Torre sabe que dá boas fanecas ou boas robalizas Con cunha palabra, cun topónimo, el ten que saber máis topónimos para marcar o sitio e ten un referente cultural ou adquirido por el ou, ou aprendido dos, dos pais, dos tíos, para qué Para poder chegar con peixe a terra. E dixo un homen, un bom marinheiro, ten que ter centros de marca na súa cabeza para escapar dos perigos que marcaba e para ir pescar o sitio onde, onde había peixe. É un mundo que, bueno, que nos levaría horas a explicarlo en condicións. Pois en plazo vos ordo, tanto a Tisulio como a Tisos Eloís para que en outra ocasión, en outro momento que tiramos outro bocadinho de tempo como a este que pudemos disfrutar e que eh, roubamos no teu un lecer para que mm, os nosos ouvintes souberan e aprenderan cousas tan in interesantes como as que nos estás dando a conhecer eh, por certo, que se si nos faz un percorrido pola zona dos petroglifos da, da Globo ou, ou por, por cualquera outra do Balmillor donde se poden disfrutar non solamente da contemplación sino da degustación de produtos autóctonos algo sí. extraordinarios Pois está moi... Mira, nos dentro do Instituto Estudio de Miñora, levamos oito anos haciendo eh, rutas polo, bueno, polo patrimonio tanto natural como construído e dende hai cinco ou seis o que facemos son rutas nocturnas de visita aos petrolífos nocturnas porque o que levamos son focos eh, eh, poñemos a luz rasante aos petrolífos e miras como se fuera unha radiografía a perfección o que hai claro. e... Eh, É ruta que che podo dicir que no monte Tetón, un dos maiores petrolíferos de Galicia, que está aquí en Tomiño, en, en, en coordinación co Consello de Tomiño. Eh, o on, 11 de agosto do ano 2009 éramos 400 persoas, as nove da noite, contemplando o petrolífero. Que quero dicir con isto? Que se a oferta cultural se fai en condicións eh, con calidade, la gente en vez de mirar partidos de fútbol estar tomando pimentos de padrón o chocas en Bayona ven un monte en horas que podía estar por ahí paseando eh, pero hizo claro nace de una asociación sin ánimo de lucro dedicándole muchas horas que debería haber muitísima más por todas las y que no las hay por, por desgracia sí ah. Bueno, Julio, que te parece a nosa proposta De, de, de facer pois pues, Que este contacto non, non Debeza e que noutra ocasión Cando pues, pareza oportuno pues, Continuar uh, con a conversa Tan extraordinaria que tivemos hoxe? Me, cando Quirales, ¿no? É unha regalía pois pues, Poder escutar a Xoselois E tamén a Silberte E eu tive o prazer de, de poder eh, pues, eh, Escoitalos outro día na, na marcha esta Que fixemos pola ou a Serra da Grova e eh, eh, bueno, eu, pola miña parte, agradecerles que estiveran, eh, oxe que conosco porque ademais, estaba na inauguración dun museo, se non me equivoco eh, entón, agradecerles pois que, que que poideran estar aquí para iso estamos, é eh, un placer total na nosa compaña e bueno, pues, eh, decille eh, este bueno, que Radio Cornellá, pois que está eh, que a... disposta sempre pois, a, a poder escuitálos a... y agradecidos Bueno, pois pues teredes novas, case sempre malas, pero tamén boas daqui do, do sur da provincia, de mella provincia, e eh, canto que irás, o chamámonos, o de vos. Moi ben. Pois pues despedimosnos porque resulta que xa Nos avisan de control Que temos que pasar esa cuestión Publicitaria que sempre bueno, Obliga no que vivir. <ríe> Obliga a, a, a radios bueno, eh, Hasta a vinteira semana, Xulio eh, Que Sin verte tamén, eso se lo hice, que Por certo, que agardou-nos a vosa conversa E que es, agardamos que precisamente Que non seja a última vez que, que sea a primeira de moitas máis Que continuaremos facendo Aquí hora estaremos e non morremos Moi ben. Moitas gracias e eh, ánimos. De, deico sábado. Deico sábado que ben. despedimos a estes nosos contertulios ata a semana precisamente a xulio e eh, un bocadiño de música e a publicidade correspondente.